Будете в мене знамениті, казала, не те, що я, це вас статко. Сама доскіпливо саморобні зошити перевіряла. Зося казала, буде вчителькою, а Уляся інженеркою, а як захоче, пані докторкою. По сердечних, проши пані, хворостях, казала Зося мама, підморгувала і реготала, як вона вміла, й трохи з прокуреною хрипинкою. Як вона мріяла про те майбутнє своїх дівчаток. Яків так і не відучив неї смалити цигарки. Після смерті старого Платона сама садила, вирощувала, сушила і кришила бакун. Раз Яків спробував уже накришену махорку викинути в відро, так таку бучу щенила, як та грозовиця прошуміла, ще й дулася після того, та в ліжку до себе не підпускала. «Ти б своє махорище і на чоловіка проміняла б», – сердився Яків. Ходила до школи й парасочка переросток, що встигла за перших совєтів два класи пройти, а тепер камусила нас доганяти. Правда, їй було не до науки. Більше нагульки тягло. Шістнадцятий рум'янив в щічки та косу заплітав. І не могла діждатися, коли ж ту семирічку закінчить. Верталися із поїздки до тітки задоволені. Олька із бабцею, хрещеною мамкою, набалакались. І з котярою пухнастим, що під вечір уже вцікав від своєї мучительки, награлася. Матір лишили. Договорилися, що за тидень десь так на спереду на сонцеворота і забере назад Яків. Олька повагалася. «Їхати чи зоставатися з бабцею?» Та таки вибрала їхати. Бо ж дорога цікавою обіцялася. Вечором крізь ліс, де вовки очима світять, як їй та ж бабуся Параска розказувала. А ще Уляська, коли не збрехала, обіцяла зі школи принести справжнє золоте перо. «А вже ж золоте!» – сміхнувся Яків. «Аби збивати доньку не став, і йому буде веселіше їхати». Жабоніння дончини слухати. Трохи випив самограю, Щотеперка по селах почали гнати, Ледь-ледь шуміло в голові. Але з його закутане так, Що тільки й носика З-під вовняної хустки видно було, Та двоє бустрих оченят, І справді то щось лепетіло Про гостини, бабцю, кота та козу, З якою теж познайомилася, То хапало його за рукав, «Тато, то не вовчисько он там?» «Мовчи, бо вітру набереш, сновика кашлятимеш», сказав яків. «А то дерево стоїть, сосна розкарячкувате». Вогника вовчого, правда, так і не побачили. Свистів вітер у вухах, біг весело гнітко, часом нетерпеливо пофоркуючи. Певно, як і їм, хотілося скорше додому повернутися. Наче теплом повіяло, коли хати Загорєнські на шляху забувавніли. Село спало, закидане снігом, роботою, хай і не такою, як навесні чи вліті, зморене. Десь далеко чулися голоси, вечорничники чи що, зблимнув і багас вогник, а перший вогонь був у вікні їхньої хати. — Ну, біжи, — сказав Яків, садивши Ольку з саней на землю. Я гнітка розпряжу та до хліва поставлю. Донька побігла. Яків розпріг коня і вже, як заводив до хліва, до маленької стайні, наче скрик почув. Штовхнув коня за двері. Серце йокнуло. Його відговорювали їхати. Пізнім вечором вертатись. Так тільки відмахнувся. Зоська тривожитиметься а зачепити його не зачеплять. У їхній окрузі знав, сотня чехури діє, а той дубові Септу підпорядковується. Тож лісовики, це як казали бульбаші, не зачіплять. До того ж, все ще приходили до нього хлопці з лісу, хоч уже без Трохима. Питали, правда, про Трохима, якого не край лісу убитим, сказав, що вже біля села попрощався, А куди той пішов, невідомо. Вже ніби від хати свагі чув постріли, А піти до лісу побоявся. Те, що в хаті побачив, пам'яті ніколи не зітреться. Коло порогу стояла й кричала Олька. Посеред хати лежала в калюжі крові Зося. А в другій кімнаті, так само на долівці, Зося маленька Уляся. Обоє видко було прошитий кулями. А в цій кімнаті, коли вже лампу заніс, побачив у кутку на ліжку парасочку, що з нажаханими очима тулила до грудей Артемка. «Та-та-та-таточку!» Ледве й вимовила, простягаючи до нього руки. Як трохи вдалося її заспокоїти, то розказала, що вона на вечорниці до Катьки Смолихи пішла. Верталася, то тіні у вікні здивували. Голоси. Спершу думала, що вийте, тату, вернулися. Та заглянула таки в окно. І там людей зі зброєю побачила. Вони говорили з мамою. Питали, де ви те, тату. Обзивали маму польською сучкою та ще гіршими словами. А вас, тату, красноармейцем, прихвостним советським. Чого ж їм мама не сказала, що я? Він осікся під дивним і страшним дочиним позорком. Парасочка схопила його за руку. Тату, вони, як маму і сестричок, убили, то хотіли й Артемка. Вже й до колиски підійшли